Seaford, un projecte europeu en el qual la Fundació Trini Jove ha estat treballant conjuntament amb altres socis des de 2012. Finançat per la Comissió Europea i promogut i coordinat pels socis italians de Regió Miliano-Manga i Associació Orius, el projecte Seaford ha permès identificar un nou perfil professional ja present a Bèlgica i a França i estudiar-ne la seva adaptació i desenvolupament a Itàlia i a Catalunya. Aquest nou perfil professional, que ha estat anomenat el valoritzador de residus, s'ha caracteritzat com un expert en residus, que ha de, ha de ser capaç d'identificar el valor de la reutilització i dels articles reutilitzables, així com preparar el seu retorn al mercat. La Fundació de Trini Jove, en el projecte, ha estat posant en marxa, conjuntament amb el govern català, la primera enquesta regional per avaluar les necessitats de la qualificació dels treballadors de les empreses socials. Segons els resultats, el Govern hauria de presentar al Ministeri el projecte del nou perfil del valoritzador de residus, la qual cosa podria suposar l'aparició d'una nova qualificació regional. L'acte de clausura del projecte SIFOR va consistir en una roda de premsa organitzada pels socis italians, en la qual es va exposar els resultats del projecte als periodistes presents. Trini Jove i la resta de socis europeus hi van participar per videoconferència. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM a sort tot un poble que us parla d'acompanyar Gemma Hermoso, el Kevin, el Lucas com a tècnics i el Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 Aquest matí, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha assistit a la presentació de la sisena edició del Gran Recapte que organitza la Fundació Banc dels Aliments. L'acte, que s'ha fet a la Fundació Banc dels Aliments, al carrer Motors número 122, ha estat presidida pel president del Banc d'Aliments a Barcelona, Eduard Arruga, i el president de la Federació Catalana del Banc dels Aliments, Joan Ramon Saura. El gran recapte d'enguany es farà els propers 28 i 29 de novembre a través de 2.000 punts de recollida a tot Catalunya. L'objectiu del Banc dels Aliments és aconseguir 20.000 voluntaris. I ara parlem d'una cosa més propera a nosaltres perquè l'Ajuntament prohibeix els concerts de l'Espai 30 per no disposar de llicència.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 s'ha formalitzat arran de les queixes per soroll i falta de seguretat d'un veí davant el consistori i la síndica de Greuges, que han constatat que l'establiment no, re no reuneix els requisits necessaris per portar-hi a terme aquestes activitats, com ara tenir sortides d'emergència i ja estar insonoritzat.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 que fixa que l'equipament passi a ser municipal. L'ajuntament assegura que quan assumeixi la propietat, estudiarà insonoritzar-lo per acollir-hi activitats musicals. Entitats dels barris de la Sagrera i Sant Andreu, però ja han impulsat una recollida de firmes per demanar al Consistori que posin condicions als espais i els doti de la llicència adequada. El cessament de l'activitat neix de la queixa d'un veí feta el 7 de maig. Al l'estudiar-la va quedar al descobert la falta de llicència. Però coneguem què és el que es fa en aquest Espai 30 de, de la Fundació Sagrera. La Fundació Sagrera ofereix l'Espai 30 un nou projecte de la Fundació per dotar al barri de la Sagrera d'un espai amb clara vocació social, on, a banda de les activitats de les entitats del barri, es pugui dur a terme un projecte de caire multidisciplinari.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 Dels 3000 metres quadrats a que disposa l'equipament, 2000 es destinaran al projecte de fàbrica de creació del Nau Ivanov i de Ion, i 1000 al projecte de dinamització social Espai 30 Guillot i Abaco, amb la qual cosa s'especialitzen els dos àmbits d'actuació de la fundació.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 Doncs dir-vos també que tindrà com a funció gestionar uns espais amb clara vocació de ser un lloc de trobada al barri de la Sagrera, on tinguin cabuda els seus habitants i les seves entitats. Està gestionat per aquest col·lectiu i sota el paraigua de la Fundació Sagrera. I atenció, senyores i senyors, perquè avui comença oficialment la Festa Major de la Sagrera 2014. Tot i que dissabte passat es va fer la tradicional mostra d'entitats de la Sagrera, que va arribar a la seva dotzena edició, avui podríem dir que comença oficialment la festa major de la Sagrera amb els següents actes. Doncs a partir de les 6 de la tarda a l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, es realitzarà una activitat que es diu Petxa Cutxa. Es tracten de 20 diapositives en 20 minuts. Participa a les jornades per conèixer nous projectes i iniciatives del teu interès. Organitza l'Espai Jove Garcilaso. A les 7, a la Biblioteca a La Sagrera Marina Clotet, al Camp del Ferro número 1-3, conferència La Ruta del Grial, a càrrec de Bartolomé Bioque Aguilar, recorregut del Grial a través dels llibres, l'art, el mite i les llegendes, passant per diferents països i èpoques fins a l'actualitat. Organitza la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Actualitzem ara algunes de les informacions referents a la Festa Major de La Sagrera. Una Festa Major de La Sagrera que hem de dir fa 40 anys. La Festa Major del Barri de La Sagrera celebra Festa Grossa perquè la comissió que l'organitza fa 40 anys. Enguany s'està enfavorant s'estan fent fins al 23 de novembre en honor de Cris Rey, el patró de la parròquia. Entre les novetats d'enguany, cal destacar la construcció d'un embalat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya.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 I ara el que podríem fer és anar a conèixer algunes de les activitats que es realitzaran avui als nostres barris. Comencem parlant de la Nau Ivanov, que us ofereix la representació de l'obra Decadents. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui la representació de Decadents. Decadence és una dissecció dels hàbits de dues classes socials oposades, encara molt vius a la Gran Bretanya d'avui en dia. És una paràbola de pecats mortals, de, amb la majoria trets de la màniga, avarícia, sexual, gula, depravació a l'escola privada, crueltat a la cacera, esclavitud per la moda, embriaguesa i esnobisme. A l'obra hi ha dues parelles que s'enganyen mutuament. Una dona de classe baixa, però molt rica, que contracta un detectiu privat per espiar el seu marit, un aristòcrata que té un afer amb una dona que també és de classe alta. Amb només dos actors i un sofà, es recrea la jerarquia social de la Gran Bretanya des d'un punt de vista hilarant i càustic. Aquesta obra estarà des del 13 de novembre fins al 23 de novembre, de dijous a dissabte, a les 9 i diumenge a les 7. Parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una conferència a càrrec d'Arcadi Oliveres. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, del Segre número 24, us ofereix avui, a un quart de vuit del vespre, una conferència a càrrec d'Arcadi Oliveres. Arcadi Oliveras, és activista social i expresident de Justícia i Pau. Hem de dir que aquesta activitat, aquesta conferència que es farà al Centre Cultural Can Fabra és totalment gratuïta, com també és gratuïta eh, l'activitat que es realitzarà ah, també avui al Centre Cívic de Veró de Viver, que us ofereix una exposició del concurs de fotografia solidària. El Centre Cívic de Baró de Viver, al passeig de Santa Coloma número 110, us ofereix a partir d'avui i fins al 27 de novembre, de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 9 de la nit, una exposició del concurs de Fotografia Solidària. Fotografies que ajudin a promoure la sensibilització entorn de la problemàtica de la pobresa i de les desigualtats. Doncs, tal com us dèiem, aquesta activitat és totalment gratuïta. Doncs el que fem ara mateix, anem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació en aquest programa en tot un poble. Fins ara...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 la festa, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, la festa, la vida, el món t'espera.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 que et sense pressa inspira, refesta la vida del món d'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 el primer acte ens cap a l'Espai Jove Garcilasso, el carrer Garcilasso 103, i es diu Petxa Cutxa. Doncs tenim a l'altra banda d'Alfil Telefònica una de les responsables de tirar endavant amb l'Espai Jove Garcilasso, que és la Natàlia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? aquesta tarda a les 6 es realitzarà aquesta activitat. Es diu Petxa Cutxa. Sí, a les 7 de la tarda. A les 7. Val, doncs rectifiquem aquí a set de la tarda. Molt bé. Doncs explica'ns en què consisteix aquesta activitat. Bé, bueno, eh, això està enmarcat dins de la Tardor Solidària i en concreta la campanya de la Renova la teva roba, uh -huh. que promovem doncs, un consum responsable, prevenció de residus, eh, reutilització de roba i tal. Uh -huh. I una de les activitats noves d'aquest any és el sistema del petxacutxa, uh -huh. que és un sistema de promoció de projectes Uh -huh. que es basa um, en bueno, cada iniciativa, a cada projecte que vol promocionar la seva idea uh -huh. uh, té 20 segons uh, per explicar-ho a través de 20 diapositives. Uh -huh. Llavors, bé, bueno, simplement serà una xerrada i una, i una exposició de projectes que uh -huh. tots tractaran d'un altre mode sostenible. Uh -huh. És a dir, que sabrem d'on surt i per on ha passat la, la roba que, que portem nosaltres no, Exacte, actualment. Sí molt bé I és una moda alternativa, no?, el que estem parlant? Per sigui, més ètica, més sostenible... Sí, una altra sentit, manera no? de, de consumir, de, de reutilitzar, no? de comprar, uh -huh. també. Uh -huh. I es presentarà un, un llibre que es diu Moda ètica per a un futur sostenible. No? Uh -huh. A què consisteix aquest llibre? Uh, Bé, bueno, doncs tinc entès que recollirà les iniciatives que hagin exposat avui. Uh -huh. Són... Igualment és una, una activitat que en concret està organitzada per la fàbrica del sol. Vull dir, uh -huh. nosaltres el que donem és... Uh, doncs això, no? ens hem coordinat i donem l'espai, però no és una activitat organitzada per l'Espai Jova Garcilaso. Uh -huh. D'acord. Uh, no sé si ens pots dir algunes de les iniciatives que s'han portat a terme amb el peixacutxa. Les coneixerem avui, està en mm. sorpresa. <ríe> Llavors, eh, hi ha molta gent inscrita, però igualment encara ens queda alguna, alguna plaça lliure. Llavors, mm. animem des d'aquí a que qualsevol persona que tingui inquietud cap aquest tema es pot presentar lliurement a les set. És a dir, que hi haurà suficient espai com perquè pugui venir força gent d'aquí dels nostres barris, no? Sí. D'acord. Molt bé, doncs ja, ara que hem descobert una mica que és això del, del petxacutxa, doncs esperem que tots els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris s'acostin doncs, aquesta tarda a l'espai jove Garcilaso, que tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquestes diapositives. No? Molt bé. Les 20 diapositives, el que, que és el que mostren? Doncs la mateixa, la mateixa idea i, i del projecte, no? El... Uh -huh. El, com, com cada entitat o cada iniciativa, cada persona uh -huh. que ha creat un, un projecte d'aquestes característiques, doncs com ho porta a terme eh, i, bé, ho bueno, comparteix. Perquè aquestes, aquestes característiques les han portat a terme entitats, no? Entitats o, bé, bueno, o persones que de forma lliure i autònoma en, estan iniciant un projecte. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que sigui un èxit i que aquesta tarda la gent passi pel carrer Garcilassó, centres a l'espai jove Garcilassó, per poder gaudir d'aquesta activitat. D'acord. Moltes um, gràcies. Podem aprofitar sí. a, per recordar... Digue'm. Eh, bueno, que animem a la gent també a que participi dins del renova la teva roba, que és l'activitat mm -hmm. central, que tenen diferents punts d'entrega de roba i poden aconseguir altres peces en bon estat que els agradi més. Llavors, tant mm -hmm. aquí a Trinitat, on esteu, com a Garfilassa i altres punts de la ciutat de Barcelona, mm -hmm. eh, gent de totes les edats pot participar. Ah, doncs això és una iniciativa important que hem de donar a conèixer. Molt bé. D'acord. Doncs Natàlia, moltíssimes gràcies. D'acord, I... a vosaltres. I en els propers dies que anirem coneixent des d'aquí quines són les activitats que es fan de festa major, doncs ja, si et sembla, tornarem a connectar. D'acord. Moltes, moltes gràcies a vosaltres. Adé, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el petxacutxa és, eh, doncs això, moda... Eh i saber d'on surt i per on ha passat la roba que portes. Moda alternativa, més ètica i sostenible. Doncs el que fem ara mateix és escultat una mica de música i tornem tot seguit amb més informació i amb més activitats de la Festa Major que avui comença de la Sagrera. Una pausa i tornem. Al meu som i lent, cada pausa en calma, recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre. A la les... L'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous valls. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. i pels terrats de Ciutat Pella on la màgia s'estavella i ara en un sol crit. Hey! He usat tota esperança quan la nit ens abraça, quan tol la cançó a la plaça l'he percit, amb detalls, cada nou dia amb nous balls M'he enrolat el circ i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat el circ i ara vaig en Vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs avui arrenca aquesta festa major de la Sagrera i el que fem ara mateix és anar-nos en cap a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, situada al carrer del Camp del Ferro, que precisament aquesta tarda a les 7 el que faran serà una conferència amb el nom La Ruta del Grial connectem amb la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet i en concret amb el Miquel, que és auxiliar de la Biblioteca i coordinador una mica de tot el que està passant a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Molt bon dia, Miquel. Bon dia. Doncs explica'ns, aquesta tarda es realitzarà el primer acte de Festa Major de la Biblioteca. És una conferència, oi? Sí. Sí, és una conferència que la fa el Bartolomé que és un col·laborador aquí de la biblioteca uh. i sempre fa moltes conferències que cada dimarts al matí el podeu trobar uh -huh. aquí a la biblioteca, sí. Doncs explica'ns què era això de la ruta del Grial. Bé, és un tema que ha proposat el Bartolomé, una uh. miqueta encarada doncs, en el camp que li toca i és escriptor i investigador de de, aquests, de diversos temes d'aquest tipus uh -huh. i farà doncs, bàsicament una xerrada sobre el recorregut del Grial a través de la literatura, els, uh -huh. mites, els mites, la llegenda... No sé. Aquí el que fem bàsicament és donar-li una miqueta de suport bibliogràfic a aquest, a aquest uh -huh. tipus d'activitats i uh -huh. bueno, fem també algun tipus d'exposició de, de, uh -huh. de llibres Mm. del fons que tenim a la biblioteca sobre aquesta temàtica, també. Molt bé. És a dir, que avui coneixerem una mica el, el Grial, no?, aquesta, aquest mite. Sí, aquest mite que ha passat doncs, per tantes novel·les d'aquestes de, de, de societats secretes, no?, d'en mm. Brown, però ben bé, doncs mm -hmm. hi ha tot un món més al darrere, suposo, eh? hi ha molta bibliografia d'aquest tema i aquí, aquí tenim un bon fons des de Ma Michael Bay-Gent amb l'Enigma Sagrado, que és un, tema, és un llibre que és bàsic no?, per conèixer aquest tema, uh -huh. doncs amb molts altres, amb uns altres eh, autors també en parlen d'ell. Uh -huh. uh -huh. Aquesta activitat es portarà a terme avui a les 7 de la tarda. Sí. Però a més hem de dir que la biblioteca també, participa, també col·labora en aquesta festa major de la Sagrera, oi? Sí, sí, sí. Quines Som... activitats teniu més preparades? Mira, nosaltres aquest, eh, les, la propera setmana ens eh, tenim la visita del l'ama Thuttenguanchen uh -huh. és l'ama de la comunitat eh, budista tibetana d'aquí de, de Catalunya i d'Espanya uh -huh. màgicament té el seu centre aquí a la Casa del Tibet i com cada any doncs, ens visita per la, fer una, una xerrada una conferència sobre en aquest cas el tema és el karma i els conflictes emocionals o sigui que és uh -huh. molt, eh, molt recomanat veure una persona com, com, com l'ama aquí a la biblioteca. Molt bé. I després també hi ha una altra activitat, no?, a la Festa Major. Sí, tenim, un, tenim aquí al, al costat de la biblioteca hi ha un, per una, per una, per un, aprof, un aprofitament de, dels solars, un, un projecte aquest d'espais buits ah. de l'Ajuntament de Barcelona, i es va fer es va crear el projecte de fer un hort urbà. Ah, sí. Eh, nosaltres el que fem des de la biblioteca és donar-li suport i doncs, eh, ajudar-lo. Hem fet un fons especial, eh, eh, bueno, és un centre d'interès, que seria l'hort urbà, i doncs, eh, li donem una miqueta de suport amb exposicions de, de llibres d'horticultura urbana. Muy. i en aquest cas, aquest dissabte al matí de 10 a 2 hi ha doncs, la jornada de portes obertes i es poden fer les visites quedem aquí a la biblioteca i fem les visites guiades aquí en el, a l'hort del barri l'hort es diu Hort Jardí Urbà a la Ferroviària i té mm -hmm. a veure molt amb amb la història del barri, justament amb doncs, aquesta part de, de la Sagrera. Parlant de trens, eh, doncs sí, té molt a veure amb la Sagrera. Sí, clar, a més a més és un dels nostres fons especials, els transports ferroviaris, sí. Uh -huh. Molt bé. Doncs, Miquel, si vols dir alguna cosa més. No, bàsicament és això, doncs, que la Biblioteca Romana ha obert doncs, aquestes propostes i aquestes visites dels, dels usuaris eh, per implicar-los doncs, en, en aquestes activitats. D'acord. Molt bé, doncs si sembla ens trobem en un altre moment per conèixer algunes de les activitats que realitzeu des de la Biblioteca Sagrera Marina Clotet. Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Estupendo. Vinga. Gràcies, Adéu. ben siau. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà fer una petita pausa, però atenció perquè continuarem parlant de la Sagrera i en concret d'algunes de les entitats que van participar aquest cap de setmana i el, el que és la mostra d'entitats de, de la Sagrera i que tenen preparat doncs, alguna activitat en aquests dies de festa major. Fem una pausa i tornem. L'ànima i el cos volen farcits perquè no bufem mai un sospir disminuï. Pel camí del pastor i la sirena, neix la volàtil i el rebella, festa de boixos, l'uquat germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya.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 hi al meu damunt Pel dels cavalls només corren broses del seu perfum Pensen en el no m'importa sis a prop o llun Sora baixa volaré lacra muntana eh, eh, eh. Per tots els que vulgui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 A la, most, a la dotzena mostra d'entitats de la Sagrera i hem tenir l'oportunitat de parlar amb el regidor del districte en Raimon Blasi que escoltem ara mateix Veure, sembla que tenim alguna dificultat que intentarem resoldre el més aviat possible. Adem si tenim l'oportunitat de poder escoltar el que ens deia aquest cap de setmana el Raymond Blasi des de la dotzena mostra d'entitats de la Sagrera. Intentem escoltar-ho a veure què, què ens diu el regidor del districte de Sant Andreu, aquí en aquesta dotzena mostra d'entitats de la Segrera. Com està veient el dia d'avui? Ma, ara, malauradament, han començat a tapar-se una mica, però només amb el color i l'alegria que es desprèn aquí al carrer Garcilas, amb aquesta mostra, amb aquesta vivència d'entitats que, que han sortit al carrer, francament molt bé. I totes aquestes entitats de la Sagrera cada dia, cada, cada dia estan lluitant per donar-se a veure i avui poden tenir aquesta oportunitat davant un públic que, encara que sigui sí, el dia una mica gris està fluint de manera positiva Jo, jo crec que ho construiria una mica diferent, no? Dic, avui aprofiten a fer-se veure amb un espai i en amb un entorn destinat precisament a això, i que el que fan el dia a dia és treballar pel conjunt dels veïns i les veïnes del, del barri, del, del districte de Sant Andreu, però concretament del barri de la Sagrera, per tant, doncs també es pot poder-los fer un reconeixement i que hi hagi aquesta visibilitat i què pensa que, que fa en aquestes entitats en el dia a dia de, del barri del districte de Sant Andreu en quan a millora social? Aquí hi ha molts àmbits des dels quals es toquen. Ara està bé, vosaltres mateixos esteu davant d'una entitat que és esportiva, que comparteix i gestiona a la vegada una, un equipament esportiu. Per tant, doncs, aquest treball de l'esport base amb els nens i nenes formant-los des d'un altre vessant més amunt teníem, o al costat, veig rebost, o veig eh, el, el Club Petit Congrés un altre cop d'esport, de, de, de, de, o tens l'associació de veïns que, que defensa els interessos, la comissió de festes, que és qui està organitzant aquest inici de festa major, no? Per tant, doncs, eh, hi, ha, hi ha molts elements amb els quals treballar, sobretot. Eh, M'agradaria creure amb la formació i amb el benestar de les persones, que és el que fan aquestes entitats. I totes les persones que vinguin aquí podran trobar doncs, des de fotografia fins al que hem parlat d'una cooperativa d'aliments aliments, eh, aliments eh, com es diu, ecològics i que durant tot l'any estan treballant, avui és són visibles. Hi ha alguna altra proposta també per fer-los més visibles durant la resta de l'any? Home, no és l'única sortida al carrer que fem com a mostra d'entitats, que sempre s'aprofita, igual que tenim ara una festa major, quan tensa una, una primavera a la Sagrera, no? les festes de la primavera, Etcètera, doncs en, en aquests moments és l'espai idoni en poder tenir aquesta visibilitat, independentment doncs, de, de la, del treball i la col·laboració que es puguin esdevenir tant amb l'Ajuntament de, de Barcelona com amb els equipaments que posem també a la seva disposició per desenvolupar activitat. I, per exemple, el, el, ara que plou, l'any que ve o així, hauria un altre equipament que es poguessin tenir o al carrer... Això, això del, del, de la climatologia a vegades no està el nostre abast. Ja veus que aquí necessitaríem d'algú de dimensions eh, considerables no? per tenir cobert això. Hi ha algun que té la seva pròpia carpa, igual hauríem de posar més carpes, però quan plou a vegades la gent no surt al carrer. El que si tenim com a novetat aquest any a la Festa Major, serà una fantàstica carpa on de poder desenvolupar activitat en el seu interior sense estar a expenses de la intempèrie, que és el que ens va passar l'any passat. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Ramon Blasi, i encantada d'haver-lo tingut aquí a Radio Trinitat Vella. Moltes gràcies i bona feina. Gràcies. Doncs aquesta carpa de la qual ens parlava ara mateix en Raymond Blasi és la que hem comentat abans, que és la que es troba precisament a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Doncs una de les entitats importants a destacar del barri de, de la Sagrera i delss de, quals doncs, hem entrevistat en més d'alguna ocasió aquí en aquest programa, és l'entitat fotosegrera, que també eh, treballa per, per difondre la fotografia, l'art de la fotografia entre, els entre tota la gent que viu en aquest barri. Parlem amb un dels seus responsables. Parlem amb el senyor Manel Eery. Ara tenim aquí el Manel Ebrit de Fotosagrera. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Com m'està veient aquí l'afluència de públic i, i tot aquí en, a, en, aquest, en aquest certament? Home, oh, jo estic veient una concurrencia bastant... Si estic mirant avall no hi ha gairebé bé per bon passar, per tant, molt bé, no? S'està fent una bona festa. I Fotosagrera, que, què és el que està donant aquí a, al públic que ve a veure el vostre estant? Bé... Nosaltres el primer que estem fent és, eh, malgrat que som una associació ja de bastants anys aquí a la, a la, a la, al barri, doncs estem ensenyant una miqueta què és el que estem fent, no?, de, de promoció de fotos sagrera, a part que estem promocionant un concurs fotogràfic per ara per la festa major, que és totalment lliure per la gent que vulgui, faci fotografies, que ens en enviï, i bé, i, i, i després hi haurà premis i tal, no?, les fotografies però per tant eh, ja estem dintre de l'espai 30 perquè és on estem eh? i allà és on podem fer doncs, des de tortúlies, tallers de fotografia eh, eh, bueno, allà on hi ha la trobada de fotògraf, on la gent pot venir, fer tallers, etc. No? Llavors vull dir que som una, una associació que ja som com 60 fotògrafs i ens dediquem, evidentment, a fer les fotografies, però, de part, també divulgació, no? I, i per això estem aquí a per fer divulgació de, de Fotosagreta, i perquè hi ha molta gent que li agrada la fotografia, doncs que sàpiga pues, que és una associació del barri, que estem oberts, que hi ha fotògrafs de tots els nivells, i, no, i és molt senzill, i és, bueno, és un lloc obert, no? Eh? I uh, per a la gent del carrer que li agradi la fotografia... Uh, què és per vosaltres la, la fotografia? O sigui, què representa per a Fotosagrera uh, la fotografia? Bé, la fotografia és un art. ¿vale? Nosaltres entenem així. Eh? Uh, també és veritat que el mercat, uh, l'art de la fotografia, la reconeix com, uh, com un art uniqueta uh, no tan ben pagat, com pot ser una pintura, etc. No? Però bé, és, eh, per a nosaltres és un art, i a part que bueno, tota, tota, tota la part de divulgació que pot fer una fotografia, no? a vegades en els diaris i tal, veus una fotografia i aquella fotografia ha de representar moltes coses. No? No. De fet, fotografia, eh, si agafem i, i partim aquest, aquest aquest, aquesta paraula, ve de grafia, que és diguem d'escriure amb foto, no? amb, amb llum. Amb, amb, o sigui, d'alguna manera, l'etimologia de la paraula ve a ser aquest art d'explicar les coses a través de la llum, no? Per tant, la fotografia ha de tenir un missatge, ha d'explicar de alguna cosa, una història, un fet. I això és el que nosaltres creiem que ha de ser la fotografia. I al concurs aquest que esteu promovent, llavors, eh, les persones que volguin participar han de fer una fotografia amb llum Tema lliure i on ho han d'enviar? Bueno, aquí sí... Perdona, eh? Aquí agafo un, un, un prospecte. Uh, aquí, la, la, o sigui, aquí tenim el, el concurs d'això. Està obert a tothom. El tema és la festa major, quan fem la festa major de barri, que d'aquí una setmana, i llavors està. Llavors ens envia aquí que diu FM, la Sagrera, 2014, arroba, o envies aquí la teva fotografia i bueno, queda registrada Després haverà un jurat que serà un jurat diguem de fotògrafs de la Federació Catalana per tant jurat extern i votarà les fotografies. vu dir que és totalment obert es pot fer amb, amb fotografia amb, amb càmeraflex dim aquestes amb, amb objectius en compacte o inclús amb mòbil. Amb no? mòbil també es pot fer i es pot, hi, ha, hi ha un hashtag també ell s'envia i. bueno, i, i, i ja està no? Vull dir que, però hem fet un, un concurs obert al barri i pel barri nosaltres era molt bàsic eh, no és un concurs allò de dir no, venen fotògrafs de fora professionals i tot això perquè llavors la gent es retrau una miqueta. Si és la gent del barri, quan una persona que vingui i una fotografia, si vol, ens l'envia i ja està. I després passarà, les guardarem totes, evidentment quedaran publicades en una pàgina web i després hi haurà un jurat que fallarà un, un, un, un, el, diguem, el, el, el, el concurs. No? I dirà, aquesta és la millor i tal, etcètera. No? Però sobretot, nosaltres el que volem és que la gent participi i que no es preocupi si no fa la millor fotografia del món, però que ens entregui la seva fotografia. Penso que és una manera molt maca de fer difusió de la fotografia i que la gent participi. Vull dir, no hi ha fotògrafs allò de dir, oh, és que vine a un fotògraf molt... Fo no, aquí som gent del barri i fem fotografies, i per tant, participem. A més, és molt maco això que una persona que li agrada la fotografia tingui aquesta opció amb vosaltres, amb foto sagrera, de poder, de poder donar el millor d'ella de, mateixa, d'ell mateix, amb la fotografia, que és un art doncs, que hauria d'estar més, més ben valorat, perquè és, com ha dit abans, la llum? Eh, fotografia significa grafia, vol dir escriure amb la llum, eh, amb la foto. I tu, aquella foto, té que dir alguna cosa, té un missatge i tal, però tampoc cal que ho magnifiquem, això, que a vegades una fotografia, un selfie... O una fotografia d'una persona, doncs pues ja està, eh, representa aquella cara i ja, ja, ja està. I no cal, eh? A vegades sí que hi ha fotografies que dius, hosti, veus aquesta foto i t'està ensenyant una situació de guerra o, o un polític no sé què, eh? Vull dir que... Però fotografia vol dir això, és escriure amb la llum. I això és el que hauríem d'intentar. Doncs moltíssimes gràcies, Manel. I bé, que durant la resta de l'any tothom gaudeixi de la fotografia amb vosaltres, amb Fotosagrera. Sí, sí, i el, la festa major, que la gent, que segur, eh, hi hauràn mil de persones que faran fotografies de tot. Doncs que s'atreveixin a a a ambientar aquí i ja està. I i i i i i i pues, bueno, web, i i i i i i i i i i i i i i i i doncs, us convidem a tots a participar amb, amb Fotosagrera, el hashtag FMLasagrera2014, en majúscula. Això seria si s'envia pel si mòbil o, si no, per correu, a FMLasagrera2014, en majúscules, arroba, doncs moltíssimes gràcies, a Manel. De res, a vosaltres. Molt bé, doncs aquestes seran les paraules del Manel Elbri, un dels responsables de Fotosagrera, que ens parlava d'aquest primer concurs de fotografia que es diu Clicsagrera. Doncs des del 8 de novembre i fins al 14 de desembre teniu la possibilitat de participar en aquest primer concurs de fotografia organitzat per Fotosagrera. Aquest any la Sagrera convoca un concurs de fotografia per la seva festa major i com es podrà consultar a les bases que es poden descarregar tant li com ens deia ara mateix el Manel Ebri, doncs a través de www.fotosegrera.cat o a través també de www.bsn.cat/santandreu tot jun. S admet fotografia de mòbil i de càmera digital, compacta o reflex, fetes a les festes i durant el període del 8 de novembre al 14 de desembre. L'organització es fa des de l'Associació Fotosagrera i al districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona i col·labora d'una forma doncs molt especial. Tindran, hi haurà premis, hi haurà exposició, exposició fotogràfica en sala i també un llibre de record d'aquestes fotografies. A fi d'aclarir qualsevol dubte de com enviar les fotos per Instagram i per email, per participar-hi doncs, es farà un taller gratuït a l'Espai 30 de la nau Ivanov i eh, doncs el, que es, el que esperen és una gran participació i eh, és organitzada com hem, tal i com hem dit per l'associació Fotosagrera. I parlant de la Sagrera, doncs ara ens n'anem cap a una entitat solidària. Es diu La Sagrera Es Mou i ens han en parlat un dels seus responsables en Xavier Colomer. Estem aquí amb Xavier Colomer de La Sagrera Es Mou. Explica'ns una miqueta, es mou molt la Sagrera o què? Força, força, déu-n'hi-do. Som una entitat associativa del barri que mirem per la cohesió social al barri. Llavors, fem moltes activitats dintre de les nostres capacitats, que bueno, evidentment està formada tot per persones voluntàries. Llavors, doncs, mirem de fer i de moure'ns tot el que ens poden. I hem de dir que la Sagrera és un barri on hi ha un gran teixit associatiu, no? Realment? Sí, molt important. Hi ha forces, entitats i bé, bueno, nosaltres vam veure que mancava aquesta davant de la problemàtica de crisi econòmica que hi havia, bé, bueno, que hi ha arreu i especialment al nostre barri. I des de la vostra entitat, Sagrera Es ens comentaves que intenteu doncs, fomentar una mica aquesta cohesió social. Quines més coses feu? Quina més bueno, és una mica l'objectiu? Bàsicament és això, mirar d'ajudar les persones. Llavors, a partir d'aquí ens organitzem en diferents comissions i diferents projectes. Per exemple, doncs participem en les jornades que es fan de recapta d'aliments. Llavors nosaltres, doncs, per exemple, per la festa major i per la festa de primavera del barri, posem un func de recollida d'aliments que després passa al rebost solidari de, del districte. Després, una altra activitat, que aquesta és molt més regular, que és dos cops a la, a la setmana, fem recollida d'aliment fresc, en col·laboració amb el mercat de Felip II i serveis socials. I això consisteix en que recollim fruita i verdura dels, dels puestos de les botigues del, del mercat, que volen col·laborar amb nosaltres, que són òptimes pel consum humà, potser no tantes per la venda, i llavors organitzem uns lots i fem lots per 4-5 famílies. I llavors dos cops a la setmana, dimecres i dissabte, pues entreguem aquest gènere a les famílies, per exemple. Després participem també amb serveis socials, amb projectes de, de les persones grans. No pareu, eh? no pareu. I sempre, i bàsicament, sobretot a la gent més necessitada, no? Els sectors més vulnerables, com és sí. potser la gent que no té recursos, a la gent gran, sempre pensant sempre en els més necessitats, no? Després també pensant amb una altra manera també d'organitzar-nos una mica com a, com a societat, no? I, I pensant, evidentment, la nostra, diguéssim, a espais geogràfics o la unitat és el barri no? estem tirant endavant també el banc del temps que això el que ens pot fer és un intercanvi pues, de temps entre els interessats jo sé canviar bombetes i jo sé planxar per exemple no? i llavors pues, es fa aquest intercanvi de temps el banc de temps del temps també el tirem endavant també tenim uh, organitzem uh, el mercat d'intercanvi que això també pues, jo porto una cosa i pots agafar una altra i tal. I també el que hem estat fent, i hem, hem fet unes quantes, i a més de, de molt d'èxit que hem tingut, han sigut xerrades. Ens vingut des de l'Arcadi Olivera, el Vicent Navarro, moltíssimes personalitats, a explicar-nos coses i sobretot a donar-nos una visió de que les coses, si volem, poden ser diferents. Doncs moltíssimes gràcies, estem veient que la serrera es mou, es mou i molt, perquè organitzeu moltes activitats i sempre no en benefici doncs, dels més necessitats i realment doncs, bueno, donem les gràcies, gràcies, gràcies perquè hagis parlat aquí nosaltres. Moltíssimes gràcies, Xavi Colomer. Gràcies a vosaltres. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja sabeu que a partir d'avui la Sagrera es posa en marxa la seva Festa Major. Doncs el que podríem fer ara mateix és anar-vos a veure què és el que tenim a la nostra agenda. que Per exemple, doncs, acostant-nos aquí a la Trinitat Vella, trobem la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix una activitat de foment de la lectura amb el nom Punts i Cômes Infants de 7 i 8 anys. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix una activitat de foment de lectura amb el nom Punts i Comes. Avui dijous, dos quarts de 6 a dos quarts de 7, adreçat a infants de 7 i 8 anys. Doncs sí, i hem de dir que els animals també estiren pets de Ilian Bremen, serà el fil conductor d'aquest taller en què els nens i nenes treballaran les habilitats de lectura en veu alta. Es tracta d'un grup tancat de deu nens que durant tres dijous seguits descobriran un llibre i el llegiran tots junts. L'acte és a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella, José Barbero, el lloc és la sala d'actes de la mateixa biblioteca i cal inscripció prèvia. Apunta-t'hi. Doncs tenim una sorpresa, una sorpresa en el llistat de carrers. Ens quedem aquí a la Trinitat Vella i hem de dir que el carrer de Gitanilla al barri de la Trinitat Vella, no està dedicat a cap il·lustre veïna d'ètnia gitana. La Gitanilla és una de les novel·les exemplars de Miguel de Cervantes, escrites entre el 1590 i el 1612. En aquesta novel·la curta, una noia educada entre gitanos coneix un noble i la seva vida gira... 180 graus. Aquesta història, inventada pel també autor de l'universal Don Quixote de la Mancha, acaba en matrimoni. Doncs aquesta és una de les curiositats que teníem per al dia d'avui. Ara el que volem fer és entrar ja a la Fabra i Coats perquè eh, s'està realitzant aquests dies l'obertura de Convocatòria de Residències 2015. Des de dilluns és oberta la tercera convocatòria per a la sessió d'espais destinats al desenvolupament de projectes artí... artístics de diverses disciplines, així com per al seu viver d'iniciatives culturals. La convocatòria d'espais de creació està dirigida a artistes, col·lectius, associacions i iniciatives empresarials amb un projecte artístic en procés de creació. D'altra banda, la convocatòria per al viver d'iniciatives culturals de la Fabra i Coats està dirigida als col·lectius gestors, productors, microempreses i plataformes culturals que necessitin un espai per dur a terme el seu projecte. També el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix el cicle de concerts com a casa. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix fins al 12 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre, el cicle concès com a casa. I el que ja ha preparat per demà doncs, serà l'actuació dels Sisos Quartet, un, un grup que el que fa és espirituals i gòspels cicle de concerts de petit format que ens permet apropar-nos i conèixer diferents estils musicals i compartir amb els artistes emocions, vivències, etc. Això ho podreu trobar doncs, al Centre Cívic de la Trinitat Vella. I l'entrada és gratuïta. I ara també el que podríem fer és acostar-nos a la Biblioteca Agnes Iglesias Can Fabra que us ofereix l'exposició Connecta't a la Solidaritat. La Biblioteca Ignàs Iglesias, a Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 16 de novembre l'exposició Connecta't a la solidaritat, de dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 a 9 del vespre, dimarts i dissabtes, de 10 a 2, i de 4 a 9, i diumenges, d'11 a 2. La... Doncs l'altrada totalment gratuïta. Eh? El Centre Cultural Can Fabrà us ofereix l'exposició Connecta't amb la solidaritat dels centres educatius de Sant Andreu. El Centre Cultural Can al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 16 de novembre, de 5 de la tarda a 9 de la nit i de dilluns a divendres, l'exposició Connecta amb la solidaritat dels centres educatius de Sant Andreu. Activitat inclosa dins els actes de la tardor solidària del districte de Sant Andreu i totalment gratuïta. I ara ens acostem a la nau Ivanov. Tornem cap a la Sagrera perquè us aproxima l'escriptura a peu d'escenari amb Jordi Casanovas. La nau i la 9, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge l'escriptura a peu d'escenari, de Jordi Casanovas. Aprendrem a fer evolucionar un muntatge propi a partir de l'experiència de la posada en escena de les proves que podem fer en l'asaig, a partir del que aportarà cada membre de l'equip tant pel que fa a l'escriptura com a la interpretació. El muntatge es basarà en una situació dramàtica proposada pel director del taller. Aprendrem a estripar allò que no funciona a escena, predominarà l'escena per sobre de la literatura. Treballarem al teatre, l'escenari, i nosaltres mateixos ens doncs, determinarem la direcció més adient per a aquest text. Treballarem amb tres nivells o tres capes d'interpretació. El que pensa l'actor que interpreta sobre què està fent, el que pensa el personatge sobre el que està vivint i el que viu el personatge en l'esena. Jugarem a saltar fàcilment d'un nivell a l'altre per potenciar el joc teatral i deslliurar-nos de l'artifici que algunes conviccions ens obliguen a mantenir. La treballem també els preceptes de la dramaturgia vertical. La dramatúrgia vertical sap el que busca, la dramatúrgia lateral busca però no sap què busca fins que ho troba. Doncs aquesta és una de les activitats que podeu gaudir fins diumenge i si us acosteu a la nau i 9. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adeu seu!